Depi kelko mois hi hain politiko manajerialo ki haitea mi han plaz. Azken hilabeteetan, kudeak eta berri bat ezarri dute martxan, agresiboa dena beldurrarena, dudarena. So, concerto, personen, an, ki... Kudeatzen duten bizpeiru pertsona dira, hitz onartezinak erabiltzen dituztenak, egunero ikusten ditugu langileak nigarrez ateratzen, eta geldialdiak hemendatuz doaz. Management. E handien uh, abekza ia lan non de dezipri posttik. Hortz gain, hainbat postu etxiko dituztela jakin arazi dute, bi000 a hamazazpia zertifikazio urtea izan da nota oberen aukandu du zentroak, baina emaitza langile guienen lanari esker lortu da eta batez ere orain arteko langile kopuruari esker etabli, avec un plateau technique qui avait été défini. Avec ces supression de post... Postuak de nez, kendoz, beldurgira kalitatea ere donc, estela uh, bera izanen. On a très peur que la qualité du, de la prise en charge pour le patient so, n'estera no pas la même.